Ха ха. <реш> Зам'ять. Це пройди світ. Я їх багато бачив. У мене опит і практика. Я на них насмотрялся. Командував зводом, так пров'янт і фураж часто получав. Знаю їх. Да й вони мене знають. Тепер літ 30 в одставки по світу вольно я ходжу, і в очі сміливо усім гляжу. Стихи. А батько Купчуй досі ще не завершив? Роман. Ще в городі. Копач. Хотів поздравити його з приобрітєнням земельки. А Прасковія Івановна? Роман. У попа. Копач. Так. Торічелієва пустота. Ти цього не знаєш, це з фізики. В таким разі, адіо! Кобіду! Я прийду! Пішов. Роман. Наче і розумний, а дурний. Тридцять літ шукає кладів, і голий став, як бубон, бо все на кладах, кажуть, прокопав. І все він зна, тільки нічого не робе. Іде до дверей і гука. Мотре, та йди бо сюди. Мотре за дверима. Чого там? Нема мені часу. Роман. «Та нам, мабуть, не буде часу й умерти. Іди, бо! Зашиєш мені сорочку, геть розпанахав рукав, а мати десь пішли!» «Хочеться мені з Мотрею побалакать, та нема за чим в хату йти, так я нареш розірвав рукав». Входи Мотря. ший. показує. Мотря. «Де це ти так розпанахав?» Роман. «Зачепився за вила!» Мотря зашива, Роман її цілує. Мотря б'є його кулаком. А це що? А прузьки? Роман, хіба не можна? Ми ж восени поженемось, чула? Що батько казав? Мотря, то тоді і цілуватись будемо, тепер зас". Може, ще батько шуткував, а ти вже й губи розпустив. Роман, ні, це не шутки. І мати казала, і батько казав, що кращої невістки не треба. Мотря, уже зашила. «Іди собі, бо я не маю часу, Теревені править!» «Та он вже батько приїхали!» «Роман, батько?» «Справді!» Мотря вибіга. Входить Герасим. «А ви чого тут збіглись? Роботи нема чи що?» «Роман, та я розірвав рукав! Мотря зашила!» «Герасим, а мати ж де?» «Роман, пішли до попа!» «Терасим, знайшла празник. Іди ж до роботи, бо там роти пороззявляють та й стоятимуть. Нехай коней розпряжуть, а збрую зараз однеси в комору, щоб якої ременяки не порізали на батоги. Роман, добре. Тут жит якийсь?» – питав вас. «І копач». Вийшов.